Ubranjaše govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš meni? A Isus odgovori, reče mu, ostavi sada, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada ga ostavi. I krstivši se, iziđe Isus odmah iz vode... I gle, otvoriše mu se nebesa, i vide duha Božijega, gdje silazi kao golubi, dolazi na njega. I gle, glas sa nebesa, koji govori, ovo je sin moj. slovom da ga dobro čujemo i da taj pozdrav svetih nebesa nađe mjesta u našim srcima da odjekne ne samo prostorom ovog hrama na čemu se nažalost najčešće završavaju naši praznici u tim jakim izgovaranjima velikih i svetih toržesvenih pozdrava naše crkve. Da se pozdravljamo sa Hristose rodi? Da li govorimo Hristos Vaskrsa? Ili ovo što danas govorimo crkom naučeni Bog se javi? Nažalost, sva sila se zadrži u vazduhu odjekne prostorom hrama i na tome se na žalost vrlo često sve završava u srcu je potpuno drugo raspoloženje srce hoće drugim stvarima da se raduje ima druge nade druga utješenja, druge želje Um je podijeljen na hiljadu vičnosti, svaka traži svoj zavogaj, svaka traži svoju utjehu, svaka hoće po svojoj voli, te je i sama volja rasparčana. Hiljadu želja, a i u Opet hiljadu manjih, i tako čovjek više ne zna ni ko je, ni kud je krenuo, ni je prizvao u ovaj svijet. Pa samim tim ne zna ni čemu da se obraduje. Eto, smognemo snage, mada vidite i sami, ne baš mnogi, da makar vilicu pokrenemo i ...fizičke organe... ...kojima ispuštamo glasove... ...pa eto uspijemo neku riječ da procijedimo... ...i nekim pozdravom da se pozdravimo. A ako braći i sestve se malo više pažnje... ...pogledamo i u naša srca... ...ako pogledamo i oko nas... Ako pogledamo u naše bližnje, u naše saradnike, kolege, komšije, ako preko televizije i drugih medija pogledamo situaciju, vladajuću situaciju u ovom svijetu, vidjet da ovaj pozdrav treba mnogo više da nam znači. Svjedoci smo da se svijet nalazi pred nekim velikim promjenama, velikim izmjenama. Svi, braći i sestre, osjećamo da se ovo što smo započeli bliže kraju, da ovako ne može još mnogo. O tome nam svjedoče stihi, stihije, o i mnogi drugi događaj. O tome nam se i razna ograničenja na svim planovima ljudskog postojanja. Vidimo da i intelekt ovako privazi ivicama gdje se gubi ili ugodilu, ili sve otvorenije upada u otvoreni okultizam. Dakle, se ivice onog razumnog i blagoslovenog kretanje i istraživanja, sve više upadamo u prostor bezumlja, ludiva i demonske mistike, odnosno okultizma, sve više se predajući otvorenom i direktnom opštenju sa palim svijetom, palih duhova. Vidimo, braće i sestre, da sve više i bolesti ograničavaju naša kretanja, Sve težiji oblici, a kažu da će biti i novi povesti, mnogo težih nego što su ove koje danas nazivamo teškim. I tu vidimo ograničenje. Vidimo ograničenje u tom voljnom nivou gdje sve manje projavljujemo želju za vrlinom, za uzvišenim i svetim življenjem. Ogromna, braći i Bujica, i praktično potop razvrata i to onim sodomskim dimenzijama i formatima. Sodomskim i gomorskim. Vidimo da je situacija tekako napeta i po pitanju održavanja mira. Jer skoro svi smo repetirali sva svoje oružja I javna, i tajna, i ona strašna i strašno razorna oružja, koja mogu da se aktiviraju u bilo kojem trenutku. Dakle riječ je riječju vrlo neizvjesna situacija i svaki dan može braće i sestre da upavi fitilj, kratki fiti i da dovede ...do velikih eksplozija, velikih razaranja, masovnog uništavanja. Svega onoga što mi smatramo za vječno, neprovazno, vrijedno, bez čega ne možemo. Zato ovaj pozdrav, braće i sestre, koji nas crkva pravoslavna danas pozdravlja zaista dolazi u pravo vrijeme i kao melem na ranu. Na ranu našeg srca, na ranu naše uma, na ranu naše volje. Jedino, braći i sestre, što može da nas utješi i praktično jedina naša nada, jedini naš izlaz iz ove situacije jeste Bog, braću i sestri, jedin to možda do juče neki nisu htjeli da priznaju. A kako vrijeme prolazi, a tek ono vrijeme koje dolazi, braću i sestri, ta presa vremena, grijeha i ludila, snažan demonski pritisak, sve više će od nas da traži jasan odgovor i slovo Bogu da i sjedim iz želju i potrebu za javljenim Bogu posvećujemo braći i sestrama neki već sada sećaju da nam više nisu potrebne druge utjehe dovo da u čemu se sad nawazimo može samo Bog da riješi i da nas U ovoj situaciji samo Bog može da spasi, broću i sves. Ovo je praktično nerešiva situacija. Više nego očigove. Nerešiva situacija. Iako mi jadni, isprepadani, hipnotisani, vrlo često i obezglavljeni, pa samo ponavljam ono što hipnotizer neprestano ponavlja, I pomislimo da ima nekog drugog rešenja, a zaista je tužno nadati se danas u bilo koga braću i sestre i u bilo koju ideju, rešenje, projekat, to je to je tragedija za svakog čoveka i nedopustivo je jedini braći i sestre ko može da nam pomogne, ko može da nas spas Jeste Bog. Niko drugi, ni jeden čovjek, ni svi ljudi, svih vremena, samo Bog, braćo i sestre. A gdje je taj Bog? Evo ga, braćo i sestre, danas ovdje i crkva nas pozdravlja. Da nije daleko, nego da se javio, pa kaže, Bog se javi. Javi i objavi, braći i sestre, kome i kako. Objavi i kakav. Objavi ljudima. Objavi kao čovjek. Objavi kao trojični Bog na izmjena situacije, braće i sredstvo, imamo novu perspektivu. Do sad zemlja i podzemlje i neko zamišljeno gledanje u nebeska prostranstva. A danas sa zemlje gledamo otvorena nebese. Otvorena nebese, braće i sredstvo. To je nova situacija, ako nismo znao. To se ranije nije dešavao. Maksimum bile su zvijezde, nebeska svjetila, mjesec, sunce. A sad se otvaraju nebesa, braću i sestre, i nebesa iznad nebesa i ona što su iznad njim. Sva nebesa se otvaraju, braći i sestre, kome izbog koga? Zbog Isusa, Sina Čovječijeg. I evo danas, otkriva nam se da je i Boži Sin. Oca na zemlji nema, a evo glas, očar, sa nadnebesnih visina čuje se i govori braći i sestre svima nam obratimo pažnju jer ove riječi su riječi očave braće i sestre to je velika privilegija veliki trenutak da nam se otac nebeski obraća i kaže ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, ukazujući da njega slušamo, on će vas iscijeliti, on će vas spasiti, on će vas na nebesa odvesti, on će vas uvesti u carstvo Nego u carstvo nebesko. On je došao ne da vam da život koji će smrt da prekrati, nego da vam da vječni život. Da vam da ne neko blago ovoga svijeta. Pa, koliko god ono bilo veliko, došao je braci i sestre da podijeli s nama nebesku riznicu. Da budemo njegovi sa naslednici. Da budemo Bogom bogati. Da nas pobogati blagodaću Božijom. I evo i duha svetoga braća i sestra koji otkriva Boga na potpun način kao trojičnog Boga. Otca i Sina i Svetoga Duha. Otac izgovara riječi, ukazujući Duhom Svetim na Sina svog jedinorodnog, silazeći u vidu goguba na glavu njegovu. Iako je tu bilo mnoštvo naroda, braćo i sestre, iako i danas ima mnogo ljudi, Iako ih je bilo i prije nas, neki su se nazivali carevima, neki kraljevima, neki vladarima, neki moćnicima, neki su neko vrijeme upravljali svijetom, neki su neko vrijeme bili bogati, pa onda u kosture pretvoreni, u zemlju pačeni zatrpani, A to bogatstvo je opet išu u neke druge ruke pa sve tako izličujuti svakomo njih i evo ga danas u uukama, oni koji danas vladaju i danas se bogatima nazivaju. A naš Bog bracis se ne ževi da nam da bogatvo, koje će nam se oti i sujutra u ruke, ko preći. Kad kažemo bogatstvo, ne mislimo samo na materijalno, nego i na druge vidove bogače, informacijama, znanjima, doživljajima koji proveze vrlo brzo, mala i kratka naslada, pa onda veliki jad i velika muka. Pet minuta uživanja godina muke i patnje, koja vrlo ovako može da pređe i u vječnu muku i u vječnu patnju. To je utjeka koju nam ovaj svijet pruža. A sin Boži, braćo i sese, došao je, javio nam se da bi nam dao velika blaga, veliko blaženstvo, vječno i neprolazno. A gdje, braće i sres, pa ovdje, na zemlju? Došao je i postao čovjek sa ljudima da poživi. Kao čovjek, braće i sres, da nas liječi, kao čovjek da nam Božije riječi govori, Božja djela čini. S tim što je važno naglasiti, braće i sres, mnogo važno, da su vrata tvoj carstv. Otvorena upravo na ovaj način kako gospod danas demonstriva. Poglužavajući se u rijeku Jordan, krštavajući se, nešto mu je krštenje bilo potrebno, braću i sestre. Jer on je onaj u ime se mi krštavamo. On je onaj koji je Jovana poslo da mu pripravi put nego demonstrira braću i sese da bi i nama pokazao da je sveto krštenje obavezan uslov za zajednicu sa trojičnim Bogom odnosno obavezan uslov da situacija bude izmijenjena na bolju на много боље обавезенo је уошко браћу и сестре да решавамо велике проблеме велики и страшне проблеме у којима се и ми налазимо и сила крштење браћу и сестре открива се на данашњи дан кого се крштао у нашој святой цркви On, braćo i sestre, kreštajući se u ime Trojičnog Boga, ime Oce i Sine i Svetoga Duha, postaje zajedničar. Blagodati Božije postaje Duhom Svetim, pomazan i primljen u okrilje svete zajednice Bogom blagosloven. A ta zajednica je crkva Božja, braćo i sestre, naša sveta apostolska crkva. I mi u njoj živimo, braću i sestre, ne haotično, ne svako po svojoj volji. Onako kako ko misli da treba, kako mu je neka prijateljica, komšinica, tetka, baba, ili ko zna ko, rekao, nego onako Kako sin Boži govori, braći i sestri. U našoj svetoj crkvi postoji samo jedan glas, koji je validan, koji je važeći, koji je autoritet, braći i sestri. Nijedan drugi ljudski glas ne smije da se čuje u našoj svetoj crkvi. Kad kažemo ljudski, mislimo samo ljudski. Samo Boži glas... Riječi Sina Božijeg, jer otac je direktno ukazao da njega treba slušati. Nikog drugog, braćo i sestre, proroci su učutali i ovan je umukao kad je Boga vidio. Gle, jagnje Božije, nema više ništa da priča, od njega slušajte. Otec, braće se sestre, duhom svetim, ukazuje na njega i kaže ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. Presveta vladičica naša Bogorodica govoreći svetim apostolima, pa i nama, kaže istete riječi. Što god vam kaže, učinite. A mi, braće i sestre, u crkvi malo slušamo gospoda. Vrlo malo. Vrlo često potpuno ignorišemo njegove svete riječi, izgovorene u svetom evanđelju. I šta se dešava, braćo i sestre? Mi, hotimično, nehotično, ignorišemo Bogo javljenje. Ignorišemo očev glas, ignorišemo svjedočanstvo duha svetog ignorišemo braće i sestre nebese otvorene i čemu onda možemo da se nadamo braće i sestre onda nas hvata tamo opet nas zemlja privlači i snažnim magnetom grijeha i strasti spušta u grobove a iz grobova u one donje predjele preispodnje, gdje živi onaj koji Boga mrozi i koji se Boga boji. Zato, braći i srste, praznik Bogojavljenja poziva nas na ovako moćan način. Vrlo moćan način iskoristimo ovaj dan, jer sutra već može manje snažno da djeluje na našu pažnju. Da prepoznamo braća i sese u našoj svetoj crkvi prisutnog Boga živog, Boga javljenog, Boga trojičnog. Boga braća i sese koji govori. Nije naš Bog, Bog koji čuti, Bog koji sedi, Bog koji ne djeluje. Naš Bog je, braći i sestre, javljeni Bog, otkriveni Bog, Bog koji govori, Bog koji djeva, Bog koji ljubi i Bog koji spasava. Zato je mnogo važno da ga slošamo, braći i sestre, jer On nije došao da bi nam uljepšao ovo malo vreme, da nam vrijeme brže prođe. Nije došao, braći i sestre, Da nam da dobre savjete kako da se snađemo u životu, kako da nađemo svog partnera, kako da se oženimo, kako da se udamo. Nije došao da nas nauči kako bolje da zaradimo, kako fizički zdravi da budemo, da se izliječimo od naših bolest. Nije on zbog toga došao, braći i sestri. Nije su se nebese zbog toga otvorile. Nije otac ukazao na njega kao sina. Nije se duh sveti, braće i sestre, projavio na takav način, bez nekog velikog razloga. Jer nebese su se otvorile, braće i sestre, jer i nas očekuju. Očekuju nas, braće i sestre, Zato se i otvaraju. Pozivaju nas da okrenemo malo bažnju uma od zemlje, od vremena, na ono uzvišeno, na ono vječno. A da bi smo mogli, braćo i sestre, evo nas u crkvi, evo nas na svetoj liturgiji, evo nas ovdje sa prisutnim, javljenim i otkrivenim Bogom. Došli smo ovdje da čujemo njegovu riječ, da se sjetimo tog čudesnog događaja, koji izmiče, braćo i sestre, svim mogućim aparatima i fizike, i matematike, i hemije, i astronomije, i svih, i medicine, i svih drugih nauka. Jer mi, braćo i sestre, danas imamo otvorena nebesa. Imamo glas Otca nebeskoga. To je, braće i sestre, iznad svih dostignuća. Kad je čovjek mogao da žuje glas očev, braće i sestre? Sem danas, na današnji dan. I koje je riječi? svi, braće i sestre, zamislite kako je strašna situacija jednog pravoslavnog hrišćanina koji ne zna da da odgovor na pitanje šta je otac rekao na dan Bogo javljenja. Taj čovjek je, braći i sestre, u užasnoj opasnosti taj čovjek je bijetar. U pravom smisku riječi, bijetar. Jer Bog mu je otkrio, otac mu se obratio, duh sveti ukazao, a mi... Ne znam braćo i sest, pa šta onda znam, možemo samo da zamislimo na što liči život tog čovjeka, na što ži, liči život porodice kojom kormilari kao kapetan, na što liči život jedne zajednice ili države na čijem se čelu nalaze oni koji ne znaju šta je otac rekao ili manastira, ili parokije, bilo koje zajednice, strašna opasnost, braće i sestre, ako ne znamo da ponovimo te riječi, makar da ponovimo. To je strašno ignorisanje. I pogledajte, braće i sestre, svijet danas. Uzmite dnevne novine, otvorite televizijski ekran, pa vidite oće li negdje biti Bog se yavl neći braćin i sestre i to se tačno vidi i to je vrlo važno da primetimo to nam je mnogo važno braćin i sestre da svir zlo važi i da ga je u to uvalio satan pali anđeo koji nam ne da i ne dozvoljava da čujemo glas oče zavisite kako je strašan dan danas Strašno nam provesti ga izvan crkve. Kako je strašna scena posmatrati sa nadnebesnih visina ljude koji danas pokušavaju da žive izvan crkve, izvan prostora Boga ojavljenja, izvan prosvećenog i osvećenog prostora crkve Božije, gdje se snažno izgleda svjetlost božanska. Strašna scena, braće i sestre, i užasna. Zato i mi koji se sabiramo na ovakav način, treba dobro da obratimo pažnju na riječi očeve, kratke, ali vrlo jasne, na ukazanje duha svetove. je braće i sestre, ove informacije ne dobijamo od ljudi. Ove informacije ne dobijamo od angeva. Ove informacije ne dobijamo ni od svetitelja, ove informacije ne dobijamo ni od proroka, ove informacije ne dobijamo ni od špijuna i obaveštajnih službi, braćo i sestre. Ove informacije dobijamo od samoga Boga Oca. I potvrđuju se te i djelovanjem, projavom Duha Svetoga. Dakle, sam Bog nam se javra, braće i sestre, neposredno. Ako mi smatramo da to nije dovoljno, onda smo zabudi, braće i sestre. Ako još nešto tražimo, onda smo drski i blesavi i bolesni. I bezobrazni. Veliki bezobraznik, braći i sestri. Šta mi još hoćemo? U redu, ako ne znamo, evo crkve javlja i ove godine. Bog se javlja. Objašnjava kako? Objašnjava kome, na koji način, ko izgovara riječ, ko potvrđuje, ko dalje govori. Sve što gospod Isus Hristos, braći i sestri, govori u svetom evanđelju, Sve je to volja Boga oca braće i sestri. Svaka riječ koji je izgovorio, je u saglasnosti sa voljom Božjom. Jer on je sin, očer i po njegovoj volji. Sve što radi, sve što izgovara. Tako da tu je, braće i sestri, izlaz iz situacije. Ovako mučno i teško. Samo tu. Dakle, u životu po svetom evanđelju U življenju blagoslovenom crkvenom načinu života. Sve oselo, braći i sestre, tama smrt, bolez, ludilo, bjesnilo. Zato ispoštujmo otkrivenog i javljenog Boga tako što ćemo živjeti, braći i sestre, u ovoj svetoj volji. Što ćemo poštovati njegovu smrt i njegovo sveto vaskrsenje i vaznesenje. Jer ovaj koji se danas krštala braće i sestre, on će biti raspet, on će i umrijeti, ali i vaznijeti na nebesa. Kao sin Boži, u četrdeseti dan poslije vaskrsenja, i se na nebesa, što praznujemo u prazniku vaznesenje. onamo nam odakle, duh sveti, sišao, si etoga. Gospodi, danas tamo sjedi sa desne strane očeve, ali sjedi kao čovjek, braći i sestri. Sjedi sa našom ljudskom prirodom. I to je ono što nama nudi, braći i sestri. Prepoznajmo to. crkva nam nudi velike darove, velike mogućnosti. M mogućnosti koje prevazilaze braći i sestri, Sva naša maštanja, sva naše očekivanja, sve naše i najveće dobre želje, sve to u mnogome prevazilezi ono što nam je Bog dao i što nam daruje, pozivajući nas na uzvišenu zajednicu sa samim Bogom Otce, kroz Sina Njegovog, jedinorodnog, kroz koga nam se kako Uči apostol Pavle u ovoj poslanici koju smo čuli, izliva blagoda duha svetova. Izvan crkve, braćo i sestre, nema blagodati. Izvan crkve nema radosti. Izvan crkve ne može biti zajednice sa Otcem. Jer izvan crkve nema ni volje Božje braćo i sestre. Zato je treba prepoznati, i to je najveća kriza, što mi ne prepoznajemo crkva. Ne prepoznajemo ono što nam ona nudi, ne prepoznajemo onoga koga je crkva tijelo braća i sestra. I daje nam se mogućnost da u crkvi osjećanje braća i sestra dižujemo na visoki nivou. Da umom braća i sestra, da se penjemo na velike visinu jer nam je to bezbidio Sin Boži. Oni koji izgovaraju često Isusovu molitvu, oni doživljavaju velika i nadnebesna stanje, braći i sestri, jer je Isus Hristos sa desne strane Boga i Otca. I kad mu se ime priziva i kad se ispovira kao Sin Boži, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomilujme grešno, Um malo po malo ide na više, braćo i sese. A to su ogromne visine. Ogromne visine do kojih nas podiže postepeno sila duha svetoga koji od oce ishodi. A u crti prebiva i odavde rekrutuje građane nebeskom Jerusalima. Nigdje kao u crti, braćo i sese, čovjek ne može visoko da misli, visoko da umuje, visoko braći se i daleko da gleda, to je za se ozrcava. Nigdje kao u crkvi ne može čovjek da voli, da voli Boga i da voli bližnjim. Zato prepoznajmo u ovom prazniku otvoreno naručije Božije, otvorene ruke Božije Boga Otca, koji nas priziva u zajednicu, koji hoće da nas zagrli, ali ne izvan crkve i ne izvan sina njegovog jedinorodnog. Samo u crkvi, samo kroz crkvu, samo kroz sina njegovog ljubljano, jedinorodnog, koji je po njegovoj volji i na koga Duh Sveti ukazuje, govoreći nam da će i na nas sići ako ga budemo poštovali. I gotovo je sigurno, braćo i sestre, u to možemo sto da posto Ako budemo živjeli po volji gospoda našeg Isusa Hrista u okviru naše svete crkve, sigurno je, braćo i sestre, da će nas duh sveti i te kako posjetiti i blagodat Božja isjelivati i uvoditi postepenu u prostor carstva Božijeg koje se nalazi u našem srcu. To je sigurno, zato potrudimo se, braći i sestre, to nije mala stvar, to nisu mala običanja, to je nešto mnogo, mnogo veliko, to je nešto čemu neće biti krajem. A mi odlučimo ko ćemo li ili nećemo. Ako nećemo, onda da se raziđemo svako na svoju stranu Svako u svoj grob, u svoju tamnicu, u svoju jamu, ako oćemo na nebesa, onda za gospodom našim Isusom Hristom, po njegovim svetim zapovjestima, po njegovom svetom učenju, po učenju svetih apostova, po učenju naše svete pravoslavne crkve, a sa njim i za njim i silom duha svetoga opet u naručje Boga I Otce, Bogu našem javljenom i otkrivenom, neka je slava u vjekove, vjekova, aminu.